Hata usawulifu ni pepo. Muombe mungu aliondoe. Mwandaji ni Dennis Impagaze. Mimi netuwa na Niasi Edgar. Unatembea kilometa kumi na begi mgongoni kuenda kazini. Unafika pale kazini, unagundua funguo za ofisi umizisa hau nyumbani. Unarudi nyumbani ukiwa na hasira na unamua kuwacha begi kunyumlangu wa ofisi. Unapufika nyumbani, unagundua huna funguo za mlangu wa nyumbayako na unakumbuka zipo ndani ya begi uliliyacha ofisini. Unapurudi ofisini kuchukua funguo, unamua kubeba begi lenye funguo, unarudi nalo nyumbani. Ulipotoa funguo za mlangoa nyumba kuni begi. Ndipo na kundua kumbwa funguo za ofisi pia ziko kuni begi lakao. Unaengi ya dukaani, una nunoa vitu, halafuna viacha hapo hapo na wakatume vitolea pesa. Hilo ni pepele kime. Kila uke kutana na Rafiki zako una wasahau, hadi wakukumbusha, ana kuchangamkia, una misaiki, hivi huyu mtoto ndio na nawati. Umbe pepo halitaki ndugu. Unaingia kunye daladala unajua kabisa bila chencha konda hufiku na kukuenda. Halafu unaisahau. Unapewa appointment na kukumbuka siku bada appointment. Hili pepo likugombanishi na jamaazako. Unabadilisha password kila siku kwa sababu unakichwa kigumu kwelewa na chepesi kusahau kwa sababu. Pepo limikuona chenga tu. Unajita Heidi kuingiza jamboni peki lasiku kichuani na kusahau matano unayejua. Una maliza picha ndiyo ukiumbijinga zaidi ulifukwa nda shule. Una piga storytime na muzakko. Mara simu naita gafla unapokea. Ukimaliza na kusahau liko nonge anini na Rafiki yako na yeye pia kaiyesa kusahau. Hapo pepe lilitaka kuavurogia usemi. Wanao wana kuagiza baba kirudi njia na pipi na kubali na hela unayo. Ukefika nyumbani ulakumbuka ai ya ni meshao. Kumbepepa ilikuwekega ufika nyumbani ukamatike kwenye Zambia uongo uende motoni. Maana lazima utawadanganya tu watoto. Umekeisha na soma keisha siku yamtihani unafika darasani kumbepepa ilipigwa sibuhi. Halafuni pepa yataifa. Pepo hili. ハリナ・ハルマ、クワニニ n ウ k, we we、um、k, k, uka, k, ando, k u ェウェ d o リ n wa. a ミ a ウナシカノティヤ・エ n フ・ e ミ、ウナンザ・キウィッチャーナ・ナワラ・ハシュトキ、ウナポシュトカ、ウナ・ i k ンドウ、l ナ・マリ t e キ・パンデ・チャムシ t a ホク・ペポ・ハリナ・バ t ヴ k ウ、ウシ k a u バ a h u t テ b i ナ・タカタカ、ペポ・ニ k タカ・タカ、ウナ・ t ト w ビア・キカ u キ・ h a ワ、g i ト i ア・ナ・コシャンギリア・ u キ a s h ウナ・シュシャ・ポイント Kumbi uli sahau kufunga zipo uza liliki pepe polifu rahe simamu ulishuguli kile maana mpewa mamlaa kwa umenonuo nyama hadi na ungwa jikoni uewe hu na habari ili mumemo arudi ya kutuangee bona maharage honguzadi pepe pola kusahau hadi nyama rikemee uko pseeni una tafuta kalam una panguo akila kitu hadi chini ya kape tukumba kalamu mweishi kamkoni. Ili pepula usahulifu likuaminishe kuamba wewe ni mjinga Keme ya ndugu yangu Umekadunduliza ka pesa, ukanunua ka flat screen Usiku mnasahau kufunga milangwe ya nyumba Mnalala usingizo wapono Unaamka asubuhi, unakuta flat screen imekombo unatamani kujua Pepula usahulifu li najihesabia ushindi tu Mwalimu kafundisha vizuri Unaulizo aswali rahisi, unakosa jibu Mwalimu na kutukana. Mwone kwanza. Kichoki kubwa machu makubwa. Akiri nukta. Wanafunzo wenzako wana kucheka. Unarusha ngumi kumkunja mwalimu na fukuza shule. Pepo linajihisabia ushindi. Amka mwanangu umuombe mungu. Usilale usingizi hilo Pepo ulilonalo ni kubwa sana. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi netuwa na Nyasi Edgar.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 .ac.tz. I'me kufikia kwa udhamini wa asa moeli, wauzaji wa petroli na diesel. Shiliza huziko songoe, kisemvule, korogwe na dar esalam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchizima, na kuzwa vile inishiwe inazoteza magari na pikipiki. Tumiya huduma za asa moeli, apa tengo vuzaidi kwa udhamini kazi zetu. irijamii yendelea kuchumbolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutafta na siku kutafta ana. Wapigi ebasi kwa nambari. Anza na alama kujumlisha. Bili tano tano. Saba sabatene. Sita sita. Sita sita. Sita sita. Au wacheke Instagram ati asamoili.co.limited na email ya oni info ati asamoili.co.tz. Sevu oili. Save the future!